Крива намова. Монза втупилася в руку в рукавичці і, вишкірившись від напруги, згинала й розгинала три пальці, які ще могли згинатися знову і знову, знову і знову, відзначаючи рівномірне клацання і похрустування, яке лунало щоразу, коли стискався кулак. Вона була напрочуд спокійною, хоча життя і якщо це можна було називати життям, зараз балансувало на лезі бритви. «Не довіряй людям у справах, що виходять за межі їхніх власних інтересів», – писав Вертуріо. А вбивство великого герцога Орсо та його близьких не здавалося б легкою справою нікому. Довіряти мовчазному злочинцеві вона могла не більше, ніж Саджаамові, а довіра до Саджаама сягала приблизно туди, куди могла долетіти струми на її сечі. Якщо покладатися на її непевні відчуття, то північанин здавався якоюсь мірою чесним, але про Орсо вона те саме думала, не з вельми хорошими наслідками. Тому її не надто здивувало б, якби ці двоє привели усміхненого Гоббу, готові потягти її назад у фонтезармо і скинути з гори ще раз. Монза не довіряла нікому. Але самі їй не вборатися. З вулиці зачовгали квапливі кроки. Двері з грюкотами розчинилися і війшли троє. Тіпало праворуч, Любчик ліворуч, Гобба висів поміж ними. Руки закинуті їм на плечі, голова тіліпається, носики чобіт орють в присипану тирсою підлогу. Схоже, цим двом можна було довіряти, принаймні наразі. Любчик підтяг гоббу до ковадла, пошрамований брили, почернілого заліза посеред кузні, примоцованого болтами до підлоги. Тіпило підхопив з підлоги кінці обмотаного довкола ковадла ланцюга із наручниками, що тіліпалася на них. З його обличчя не сходив похмурий вираз ніби в нього були якісь моральні принципи, і вони його мучили. Моральні принципи – непогана річ, але в таких випадках вона завжди дошкуляє. Ці двоє працювали злагоджено, як на волоцюгу і карного злочинця. Без зайвих рухів, без намарно потраченого часу. Ні сліду нервовості, дарма що готувалися до вбивства. Утім, Монза завжди вміла підбирати здібних для роботи людей. Любчик заклацнув наручники на товстих зап'ястях охоронця. Тіполо потягнувся, підкрутив лампу під склом, спалахнуло тремтливе світло і залило закопчену кузню. «Приведіть його до тями!» Любчик виплеснув відро води в обличчя гоби. Той закашлявся, налитнув повітря, затряз головою і з волосся полетіли краплі. Спробував підвестися, але ланцюги з дзенькетом смикнув його назад. Маленькі очиці злісно спалахнули, роззираючись. «Падлюки тубі! Вважайте, що ви покійники, обидва! Хіба ви не знаєте, хто я такий? Не знаєте, на кого я працюю?» «Я знаю». що щосило намагалася йти граційно, як колись, але виходило погано. Накульгуючи, вона вийшла на світло, відкидаючи каптур. Гладке обличчя губи перехнябилось. «Ні, не може бути!» Очі витріщались, полізли на чоло. Приголомшлення тоді страх, потім непідроблений жах. Ґба відсихнувся, брязкаючи ланцюгом. Ні. Так. І попри біль вона посміхнулась. Як твої йобані справи, виродку? А ти нагуляв ще більше жиру, Гоббо. навіть більше, ніж я позбулася ваги. Кумедно, як усе обертається. Що там у тебе за камінець? Не мій, бува? Надлі чорного заліза мерехтіла червона іскорка. Рубін на мізинці Гобби. Любчик, нахилившись, викрутив його з пальця і кинув монзі. Вона спіймала перстень на налюту лівою рукою. Останній подарунок Бенни, над яким вони вдвох жартували, коли підіймалися на гору до герцога Орсо. Товстий обідець був трохи погнутий, подряпаний, але сам камінь кольору перерізаного горла, як і раніше, вилискував. Постраждав трохи, коли ти намагався мене вбити, геш, гоббо. Усі ми постраждали. Наструмити перстень на середній палець лівої руки вдалося не відразу, але врешті-решт вона таки пропхала його через суставиць. І на цій руці теж непоганий вигляд. Яке щастя. Послухай, адже ми можемо домовитися. Обличчя гоби вкрилося потом. Можемо щось придумати. Уже придумала. Жаль, що гори нема поблизу. Монзо зняла з полички клепач. Коротке руків'я, масивний сталевий обух. Міцно стиснула його обтягнутою рукавичкою рукою і почула, як змістилося кістки. Тож я розтрущу тебе цим навзамін. Потримаєш його? Звернулась вона до Любчика, той викрутив Гоббі праву руку з кистистими пальцями і соломіцю клав на ковадлу. Майже біли на чорному. «Треба було тобі мене добити». «Орсо дізнається. Про все дізнається». «Звісно, дізнається. Коли я скину його з того самого балкона, якщо не раніше». «Ніколи. Руки в тебе закороткі. Він об'є тебе». «Убивав уже, пам'ятаєш? Але щось пішло не так». На Гоббіний шиї напнулися жили. Він щосили намагався висмикнути руку, але Любчик тримав міцно, незважаючи на всю його масу. «Тобі його не здолати!» «Хто зна? Поживемо – побачимо. Може, напевне, сказати лише одне?» Монза високо підняла молоток. «Ти цього точно не побачиш!» Обух опустився на пальці з ледь вловимим металевим стуком. Раз, другий, третій. Кожен удар озивався в руці, пронизуючи болем до плеча. Правда, набагато слабшим, ніж той, що принизував руку у гоби. Той задихався, вола, витрясся. Його напружене обличчя притискалося до Любчикова. Губа сіпнувся, кисть на кувадлі вивернулася на бік, і Монзаві відчула, що посміхається, коли молот із сичанням її розплющив. Наступний удар припав на зап'ясток, який миттєво почорнів. «Вигляд має гірше, ніж у мене тоді», – вона знизала плечима. Що ж, повертати борги із відсотками – прояв звичайної чемності. Давай другу. Ні, ні, – вирискнув Гобба, бризкаючи слиною. Ні, подумай про моїх дітей. Подумай про мого брата. Другу руку вона трощила частинами. Вицілювала удари ретельно, не поспішаючи, зосередившись на маленьких деталях. Пучки, пальці, фаланги, великий палець, долоня, зап'ястя. Шість і шість промимрив Любчик крізь ревіння Гобби. У модзиних вухах стуганіла кров. «Що?» – запитала вона, вирішивши, що не дочула. «Шість разів і ще шість разів!» Він відпустив охоронця Орса, потер долоні. «Молотом!» «І що?» – гакнула вона, так і не зрозумівши, яке це має значення. Гоба вигинався на ковадлі, упираючись ногами, тягнучи за кайданки і бризкаючи слиною, усіма силами марно намагаючись зрушити з місця величезну залізяку. Почорнілі кисті толіпалися. Монза не над ним. «Я дозволила тобі встати?» Молодий з сухим хрускотом розтращив на колінок. Гобба вгепнувся спиною на підлогу і тільки втягнув повітря, щоб закричати, коли наступний удар вивернув його ногу навспак. «Нелегка робота все ж таки!» Монза стягнула з себе куртку, морщичись від різкого болю в плечі. «Щоправда, і я вже не така витривала, як колись!» Вона закачала рукави чорної сорочки, оголивши довгий шрам на руці. «Ти завжди казав мені, що вмієш змусити жінку пітніти, а, Гобо? А я сміялася з тебе, подумати тільки!» Вона витерла чоло тильним боком руки. «Бачиш, як мало я знаю. Розкуйте його!» «Упевнені?» – спитав Любчик. «Боїшся залитку вкусить? Дай, я його поганяю!» Колишній в'язень знизав плечима, нахилився і зняв з Гоби кайданки. Вона перехопила похмурий погляд тіпала, що стояв у темряві. «Щось не так?» – гаркнула вона. Він промовчав. Губа поповз невідомо куди, по брудній тирсі, спираючись на лікті, тягнучи за собою зламану ногу і безлуздо стогнучи. До стоту, як стогнала вона, вся поламана біля підніжжя гори, під фонтезармо. Це й наполовину не приносило того задоволення, на яке сподівалася Монза, Тому вона розлютилася ще дужче. Було в гобленах стогонах щось невимовно дратівливе. Руку сіпало від болю, Монза змусила себе посміхнутися, зображаючи радість, якої не відчувала, і бошкотильгала за ним. "Мушу визнати, я розчарована. Орцов ж завжди так хвалився, який міцний у нього охоронець. От ми зараз і перевіримо, наскільки ти міцний насправді. Гадаю, не міцніший, ніж цей молот. Я" Нога раптом підвернулася, Монза скрикнула, поточилася до цегляної стіни горна, схопилася за неї лівою рукою, щоб не впасти. Замить зрозуміла, що горно було досі розпечено. Лайно! Вона відсихнулася в інший бік, наче блазень спіткнулася об відро, брудна вода з якого виплетнулася її на ногу. От блять! Нахилилася до Гоби і уперішила його молотком, зганяючи раптовий дурний гнів через те, що так зганьбилося. Покадьок! Покадьок! Сталевий обух пройшовся по ребрах. Гоба хрюкнув і забулькав. Спробував скрутитися калачиком і ледь не потяг Монзо за собою, викручуючи її ногу. Від болю, що прошрикнув стегно, Монза заверещала, почала товкти гобу з боку по голові, руків'ям молота, наполовину відірвавши вухо. Тіполо рушив було на допомогу, але вона вже звільнилася. Гоба рюмсав якимось чином зумівши сісти і припасти спиною до бочки з водою. Кисті рук розпухли неуявно, фіолетові обвислі рукавиці. Благай. прошепіла Монза. Благай, пощади! Ти жирний виродку! Але Гобо був надто зайнятим спогляданням фаршу, у який перетворилося кистю його рук, і власним криком, хрипким, слинявим, уривчастим. Можуть почути. Вигляд у Любчика був такий, наче це його не надто хвилювало. То йому пельку! Злочинець перехилився через бочку ззаду, підчепив під підборіддя зашморгом і з силою підняв догори, обриваючи репет і перетворюючи його в здушене слизьке хлипання. Монза присіла, щоб їхні обличчя опинилися на одному рівні. Незважаючи на біль у колінах, не зводило очей з дроту, що врізався в гобину товсту шию, як у її власну, шрами, залишені зашмаргом, свербіли. Як тобі, га? вона перебігла поглядом по його обличчю, намагаючись витиснути хоч дрібочку задоволення від видовища. То як? перепитала знову, хоча кому було знати краще за неї. Очі гоби полізли на чоло, важкі щелепи затремтіли, з рожевих стали червоними, потім фіолетовими. Монзо поштовхом зіб'ялася на ноги. «Сказала б я, що непогана плоть пропадає, але це не так». Заплющивши очі, вона відкинула голову, довго втягуючи носом повітря. Міцніше стиснула молот, підняла догори. «Зрадити мене і залишити живою?» Обух поцілив між свинячих очіць, і сухим тріском, наче розкололася кам'яна плита. Спина гоби вигнулася дугою, рот роззявився, але з нього не вилетіло ні звуку. «Позбавити мене руки і залишити живою?» Молот влучив у ніс, зминаючи обличчя, мов яєчну шкаролупу. Тіло гоби обм'якло, зламана нога дрібно засмикалася. «Убити мого брата і залишити мене живою!» Останній удар майже розколов череп. По червоній шкірі ринула чорна похерчиста кров. Любчик прибрав зашморг і гоба зислознув на бік. Перекотився легко, майже граційно, обличчям вниз і застиг. Мертвий. Не треба було навіть бути знавцем, щоб це зрозуміти. Монза, морщачись на силу, розтиснула неючі пальці. Молод гримнув на підлогу, криваво блиснув обух. До кутика пристав жмотик волосся. Один мертвий. Залишилося шість. Шість і один. пробурмотіла Монза. Любчик глянув на неї широко розплющеними очима, проте вона не зрозуміла чому. Ну, як воно? запитав тіпало, дивлячись на неї з напівтемряви. Що? Помста. Приємне почуття. Монза не була певна, що відчуває ще щось, крім болю в руках, одній зламаній, одній попеченій, а також у ногах і голові. Бенна і далі був мертвий, вона і далі зоставалася калікою. Насупившись, вона стояла і мовчала. «Хоча ж, аби я його позбувся?» Любчик показав на тіло, тримаючи в іншій руці важкий блискучий тисак. «І зроби так, аби його не знайшли?» Ухопивши губу, за щиколотку, Любчик підтягнув його до ковадла, залишаючи на тирсі кривавий слід Розрубати й по канавах пацюки зжаруть. Краще, ніж він заслужив. Монзо, однак трохи нудило. Їй треба було закурити, як завжди, у цій порі дня. Затяжки вгамовують нерви. Вона витягла на великий гаманець із п'ятдесятьма скелами і кинула тіполові. Той упіймав, дзенькнули монетки. Розрахувалися? Розрахувалися. Добре. Він помовчав, ніби хотів сказати щось ще, але не міг придумати що. Мені і шкода вашого брата. Мон заглянула йому в обличчя у світлі лампи. Уважно придивилася, намагаючись його зрозуміти. Про неї Орса він заледве щось знав, і на перший погляд взагалі мало що знав. Але битися вмів, вона бачила. Сам пішов до саджа, мового лігва, що вимагало мужності. Чоловік мужній, може навіть совісний, гордий. Такий міг виявитися ще й певною мірою вірним, якщо вона зуміє його прихилити. А вірні люди в штирі були рідкісним товаром. Їй ніколи не доводилося довго бути самій. Мене завжди був поряд, або принаймні за спиною. «Шкода?» «Так, у мене був брат. Він уже напівобернувся до дверей». «Тобі більше не потрібна робота?» Монза, не зводячи з нього очей, рушила вперед. Її здорова рука ковзнула за пояс, намацуючи руки в єнежа. Ті полувідоме і її ім'я, а також імена Орса і Саджама. Цього вистачить, аби убити їх разів десять. Так чи інак, але він повинен залишитися. «Така сама?» – він похмуро глянув на закривавлену тирсу під її чобітьми. «Убивство. Ти можеш це вимовити?» Штрикнути в груди, міркувала вона тим часом, чи під щелепу. Або почекати, доки повернеться і всадити ніжу спину. «А ти що, думав, козу даїти?» – він похитав головою. Довге волосся колихнулося. «Може, це здасться вам дурне, але я приїхав сюди, щоб стати кращим». У вас є свої причини, звичайно, але мені здається, що це збіса хибний крок. Ще шестеро? Ні-ні, з мене досить. Здавалося, що він сам себе намагається переконати. Усе одно скільки. П'ять тисяч скелів. Тіполо уже розтулив було рота, щоби знову сказати ні, але слова так і не вилетіли. Витріщився на неї. Спершу оторопіло, потім задумливо, прикидаючи, скільки ж це грошви насправді. І що на них можна придбати? Монза завжди вміла визначати ціну людини, а свою ціну має кожен. Дивлячись йому в обличчя, вона зробила крок уперед. «Ти хороша людина, я бачу. І жорстка. Саме такі мені й потрібні». Ковзнула поглядом до його губ і назад. «Допоможи. Мені потрібна допомога. Тобі мої гроші. П'ять тисяч скелів. З такими грошима буде значно легше стати кращим. Допоможи мені. Ризикну припустити, що за таку суму ти зможеш купити хоч половину півночі». Королем зробишся. Хто сказав, що я хочу бути королем? То будь королевою, якщо тобі так більше до душі. Проте я скажу, чого ти вже точно не робитимеш. Монза схилилася до нього так близько, що майже дихала в шию. Ти не коньочита, щоб отриматися кутоко роботу. Як на мене, не годиться аби гордий чоловік скочувався до такого. Утім Монза підвела погляд. Я не можу тебе змусити. Він ще стояв, зважуючи в руці гаманець. Проте Монза вже прибрала руку з ножа, знаючи, якою буде відповідь. «Гроші для кожної людини означають своє», – писав Б'єловельт, – «але завжди хороше». Нарешті Тіпило підняв голову. Погляд став жорстким. «Хто наступний?» Колись у таких випадках вона усміхалася до брата і бачила таку саму усмішкову відповідь. Мовляв, знову перемога. Але Бенна був мертвий, і думати слід було Монзі про те, хто ж наступний до його приєднається. «Банкір». «Хто-хто?» «Людина, яка рахує гроші». «Заробляє гроші, рахуючи гроші?» «Саме так». «Дивні, однак, звичаї у вас на півдні. І що він зробив?» «Убив мого брата». «І далі помста?» «Далі помста». Тіпало кивнув. «Вважай, що я твій. Що тепер?» «Допоможи Любчикову зі сміттям. Уночі ми від'їжджаємо. Нема сенсу бити в таліні». Тіпило глянув на ковадлу, різко видихнув, потім витяг ножа, який вона йому дала, і попрямував до Любчика, який вже починав трудитися над гобиним тілом. Мон заглянула на свою ліву руку, витерла з тильного боку кілька бризок крові. Пальці трохи тремтіли. Чи від того, що вона недавно вбила людину, чи від того, що не вбила людину щойно? Чи від бажання закурити? Сказати було важко. Можливо, з усіх трьох причин.